Nailonul, de pildă, ca un paianjen, suge cânepa noastră, cinstită și rușinoasă. Basculantul, ca din întâmplare, strivește copitele blânzilor cai. Și numai o duminică televizorul poate usca iarba, unui întreg crâng melodios. Oh, și cancerul, care se încleaște în toate cuvintele care nu se numesc cancer. Desigur, cuvintele acestea mai noi pot fi și ele sfâșiate cândva de altele, viitoare. Dar sunt și cuvinte nemuritoare. Mama, patrie dor. O, aerul freamătă de ele. Dacă le duci la ureche sau lângă cerul frunții, poți auzi ca într-un ghiuă cum le spun strămoșii noștri bătrânii. Este adevărat că trupul se mântuie, iar duhul rămâne. Emanuel Pope Marea Britanie Baviar Autor Evgenie Ftushenko. Traduce din limba engleză Eva Gros. Nu e niciun monument în babiar O stâncă O piată de mormânt măcar Mi-e teamă a sunt bătrân și eu Ca și poporul evreu În Egiptul antic am umblat Și am pierit răstignit, crucificat Rănii de cuie nu s-au vindecat Se pare că sunt dreifus, De filistin trădat, judecat După zăbrele pus, lătrat, scuipat și defăimat Rafinate doamne cu dantele de Bruxelles, mă înțeapă în față cu ale lor umbrele. Par să fiu un tânăr din Belostoc, sânge vărsat pe trotuar peste tot. A văd că și ceapă barul miros, Un bocanc mă împinge de prisos, de huligan și ladarnic mă păzesc, e râd în silă și răgnesc. Bate jidanul, bestia, salvează Rusia, oameni din piață pe mama obat. O, oameni ruși, internaționalei din inimă supuși, dar cei cu mâinile murdare v-au tot făcut de două parale. Ei nu au un strări de conștiință. Pe semiții amență, noi suntem, încă în față, au spus, uniunea poporului rus. Ana Frank Apare în fantezie, ramură de aprilie străvezie. Iubesc fără cuvinte, privește-mă. Adu-ți aminte cât de puțin vedem, simțim, uităm frunzele și cerul senin, tandul să ne îmbrățișăm, nu e târziu, în camera întunecată de timpuriu. Ei vin aici, nu-ți fie teamă, sunt zumzete de primăvară. Vino la mine, dă-mi un sărut. Cum n-au la ușă? Au bătut? Nu, este doar gheața ce a căzut. În babiar șoptește iarba, pomii judecă, prezic vrajba, liniștea urlă, strigă de chin, încet simt cum cărunt devin. Eu însumi sunt un strigăt, enorm, fără cuvinte, peste mii și mii de trupuri, fără de morminte. Fiecare bătrân ucis sunt eu, fiecare copil ucis sunt eu, nu voi uita. Ei sunt eu. Să bubuie internaționala, când ucigașii vor fi în mormânt, sângele meu nu e sânge de evreu, dar ei mă vor urî de acum mereu. Acesta e motivul pentru care mă consider un rus, eu. Dumitru Matkowski, eu nu sunt pasăre, să știi, și nu-mi schimb locul când se lasă peste pământ și peste casă. Brumile toamnei argintii. Aici mi vatra și aleasă, și dragă mii și scumpă mii, Nu că-i bogată și frumoasă, Ci că-i aproape inimii. Fie îngheț, fie furtună, Nici prigă mie și nici mie teamă, Cu frate, soră, împreună, alături de tată, mamă, Suntem un crez. Suntem o soartă, Și crește nuc bătrân, în parte...